Ha bulizunk, akkor ez a téma nem érdekel annyira. Olyankor mindenkit szeretek, kivéve, ha Líviáikkal vagyok, mert ők túlságosan meg akarják fejteni az élet értelmét, és lehúznak a fasságaikkal.